Спокушаєш ти мене, Власе, у гріх водиш. Недарма кажуть, де піп з хрестом там і дідько з хвостом. Лавушник не розтердився, а засміявся. Ад не знаю, хто із нас із хрестом, а хто з хвостом. Як відпустиш одну корівчину? Ось хоча б цю, що молоком бризкає. Підставив руку під дійки, потім визнув молоко. Жири тут високі. Спокусників, і ходійте, власе. Ще ніби вагається магазаник. І тебе жаль, і свого логуська жаль, бо перепаде йому в воєнне врем'я. Чого ти, дорогенький, саме не сумніваєшся, коли вже гремить над нами? Перешерстюється продавець на підлесника. Які не були, года, а ніколи не підвів тебе і кладе руку на гаман. «Годна, як вода, пройшли, і нема», – засумував магазанник. «Що ж, бери, власе, корівчину, ховай десь подалі від людського ока, а мені привези своїй кримничі солі, бо по всьому, видать, суту ж буде на неї. Ми ж добре знаємо з тобою, як жити без солі. Тоді я зараз і по неї». На виході знову глухо звались гармати, і навіть корови підвели голови на той далекий грім. Ось так воно не знає, що сказати, багазаник. То й поженемо корів. Ти вже сам урудий. А я на твоїх вітрогонах крутнуся по сіль. Нащо гайнувати час? І це діло погодився лісник. Тільки не пережене худобу на мило. З сіллю ж їдь не до хати, а в літняк. Зараз краще приснаститись подалі від зайвих очей. Вір на семене, чогось зрадів кундрик. Видать, і йому тепер хотілося зашитися в якийсь закоморок. Через пару годин лавушник привіз шість мішків солі, привіз і дві пляшки горілки. Лісник розклав у літняку всякий такий під вечірок та сів із гостем побавити душу горілкою, бо чого зарані сушити міски. Що буде, те й буде. Та живий має думати про живе і оглядатись на всі боки. Кундрик, прислухаючись до лісу, налив чарки, на пів шепки, сказав. Твоє здоров'я се мене. І твоє правицею підіймає чарку, а вухом теж прислухається до тиші вечора. Що тільки може проклюнутися із нього? А чого, власе, ти лякав у лісах? Знову за рибу гроші. Від твоїх хлів і твої горілка, і заєдок смакоту загублять. Коли не хочеш, не кажи. Я тут, окрім тебе, і сагайдака бачив. Давно? Стривожився кундрик. Ще в день. Чогось із карабіном був. Чуєш, як ревуть корови. Молоко горить. Чи вони також війну чують? «Земля горить, і молоко горить!» Ніби засумував продавець, та одразу ж Сум прибив гендлярством. «Перепаювати їх хцем. Тобі більше половини, мені менше. А солі я тобі ще привезу». «Будуть з тебе нечистив чорти в пеклі витоплювати лій!» Крутить головою і підсміюється лісник. «Це вже їхня служба!» – не журиться лавушник – і ліз рукою до почервонілого вуха, що схоже на гаманець. То як ти, прокорови? Не підбивай мене на мародерство. Не хочу я брати на душу страху чи постраху. Повчально, каже магазаник, підіймає склянку під болісний рев худоби. І не гадана, як довбешкою б'є продавця. То виходить, попрощався з партизанством. І кундрик заверете, я не всі наче окріп попав. І що ти тільки мелиш, нащо практичні людині партизанство. То хай різні жовто-дзюбит і дуже ідейні партизаніць. Благаю тебе, не печи мою душу. Коли вона в тебе є, то не буду. Косує одним оком на продавця, а другим на ліси. Недалеко від напівпересохлого лісового болотця віхтем вогню проскочила лисиці, проскочили неквапно, рівно тримаючи довгий червоний хвіст.